Wakati huo makutano walipo kutanika elfu elfu. Hata wakakanya gana. Alianza kuambie wanafunzu wake. Kwanza jirindeni na chacho mafarisayo ambayo ni unafiki. Lakini hakuna neno lililo sitirika ambalo halitafunduliwa. Wala lililo fichwa ambalo halitajulikana. バーシオヨテ、ミュリオセマギザニ、ヤタセキワモンガニ。ナ、ミュリオネナセキヨニマムトウ、カデカウィ a バヴィ a ダニ。ヤタハビリワ、ジュウヤダリ。ナミナワンビア、ニニヤフキザング。ミシワウグペ、ハウワウウミリ。キシャ、バーデアハヨ。ハワナ、ワウエザ a ロクテンダザイリ。Lakini、ニタワオニア、ミタカ g モゴ a Mwogo peni yule ambaye akisha kumuwa mtu anaweza kumtupa katika jihana. Naam, nawambia. Mwogo peni huyo. Je, mashomoro watano hawauzui hata kwa senti mbili. Wala hasauliwi hata moja wapo mbeleza mungu. Lakini hata nyuele za vichwa venu zimihesabiwa zote, msio gope basi, bora nini kuliko mashomoro wengi. Naamina wambia, kila hatakainikiri mbele ya watu, mwana wa adam na ya tamkiri yeye mbele ya malaika wa mungu. Na mwenye kunikana mbele ya watu, huyo hatakano mbele ya malaika wa mungu. Na kila mtu hatakainena neno, yu ya mwana wa adam atasamehewa. Bali, alie mkufuru roho mtakatifu hatasamehewa, na watakapu wapeleka nini mbele ya masinagogi, na maliwali na wenye mamlaka. Msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu, jinsi mtakavujibu wa ukusema. Kwa kuwa roho mtakatifu, ata wafundisha saa ile ile ya wapasayo kusema. Mtu moja, katika mkutano, wakamuambia. Mwari mkutano.、Hmm. Mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Haka mwambia, mtu wewe, ninani aliniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juwenu? Haka mwambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingu wa vitu vyake livunavyo. Haka mwambia mithali akisema, shambala mtu moja tajiri lilikuwa limiza sana. Hakaanza kuwaza mweni mwake ya kisema, nifanyeje Maana sina pakuyaweka akiba mavuno yangu Nitafanya hivi, nitazivunja gala zangu Nijenge nyingine kubwa zaidi Na humo, nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu Kisha, nitajiambia ee nafsi yangu Una vitu vya mavingi ulivojiwekea akiba kwa miaka mingi Pumzika basi ule, unye ufurahai Lakini mungu wakamuambia, mpumbavu wewe, usiku huwa leo wanataka roo yako, na vitu ulivu jweke ya tayari vitakwevya nani. Ndivyo halivu mtu wajiweke yae nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa mungu. Haka waambia wanafunzu wake, kwa sababu hiyo na waambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini wala milienu mtava nini. Kwakuwa maisha ni zaidi ya chakula, na mweili ni zaidi ya mavazi. Watafakari ni kunguru. Yakuamba hawa pandi, wala hawa pani. Hawana gala, wala uchaga. Na mungu huwalisha, bora ni nyimaraningi kuli kondege. Na yupi kwenye mbwa, akijisumbua, auweza kujongeza kimochake hatamko no moya. Basi ikiwa hamwezi hataneno lilodogo? Kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Yatafakarini maua jinsi ya miavyo. Hayatendi kazi wala haya sokoti. Na mina wambia ya kwamba, hata Suleiman katika fahari ya kiote, hakuviu kwa vizuri kama moja wapo lahayo. Basi ikiwa mungu huvika hivi majani ya kondeni. Yaliopo leo na kesho hutupo kalibuni, Jee, hata watendea nini zaidi enyi waimani haba Nini msitafute mtakavukula wala mtakavukunyua Wala msifanya wasiwasi wasi. Kwa maana hayo yote ndio wataftayo mataifa ya duniani Lakini baba yenu anajua ya kuwa mnahaja na hayo Bali utafteni ufalumi wa mungu na hayo mtaongezewa Msiogope enyi kundidogo Kwa kuwa babayenu wa mionavema kuwa paulo ufalme, viu zeni mlivonavyo mtoe sadaka, jifanyieni mifuko isochaka, akiba isopungua katika mbingu, mahali pasipo karibia mwizi, wala nondo kuaribika. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapo kuwapo na mioyo yenu, viu no vienu na viwe vimifungua na taa zenu ziwe zina waka. Nani iwe ni kama wantu wanomgoje abu nawao? Atakapo Rudy kutoka Rusi ni? Eri atakapo kujia na kubisha wamfunguli yemaara. Harry watumwaale ambao bu nawao ajapo watawakuta wana kesha? Amininawambieni. Atajifunga na kwa karibisha chakulani. Atakujia na kwa hudumi ya na kijazamiya pili au kijazamiya dato na kuakuta hivi. Heri watumu hao Lakini fahamuni ni nohili Kwamba mwenye nyumba angirijua saa takayo kuja muizi Angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kufunjua Nanyi jiwekeni tayari Kwa kuwa saa msio dhani ndipu ajapu mwana wa adam Petro akamumbia Buwana, mithali hiyo umituambia sisi tu au watuote pia Buwana kasema Ni nani basi alia wakili mwaminifu? Mwenye busara, ambaye buwanawake atamweka ajiu ya utumishi wake wote, awape watu uposho kwa wakati wake, heri mtumwa yule, ambaye buwanawake ya japo atamkuta nafanya hivyo. Kwe li na wambia, atamweka ajiu ya vitu vyake vyote, lakini mtumwa yule akisema moyo ni mwake, buwanawangu anakau ya kuja, hakaanza kuapiga wajuli wake, hakaanza kuapiga wajuli wake, ウ anaume k w a n a u a k e Akila n a k u n y w a nakulewa w a n a w a k e m t、um、u mahuyo、ja、a iri,、um ja、t、um、a k u j a s i k u asio thani nasa asiojua Atamkata v i p a n d e v i w i r i n a k u m w e k i a fungulake pamojena asio amini Nam t u maule, y aliejua mapenzea b u n a w a k e Asiueke tayari w a l a kuyatenda m a p e n z i y a k e a t a p i g w a s a n a Nayule asiojua Nae hamefanya stahili yoma pigu Hatapigwa kidogo Na kila aliepewa vingi Kwake huyo vitatakwa vingi Nae alie mwekea mana vitu vingi Kwake huyo watataka na zaidi Nimekuja kutupa moto duniani Na ukiwa umekuisha washwa Ninini nitakalo zaidi Lakini ninaubatizo unipasao kubatiziwa Ma wa wa ja, wa e, e, MAMAE マカウンビアマカタノピアキラマナポウィングウリキゾカパンデザマガリビマラウセママママイナコディアイカワヘヴィオナキライヴァマポカスカゼニウセマカタカワナジオトナンディヴィヴ a オエニワナフキマジュアカウタンバウソワンチナ i ビング Imikuaji basi kuwa hamjui kutambua majira haya, nambo na ninyowe ninyowe kwa nafsi zenu hamwamu yaliyohaki. Mana unapofuatana namchataka wako kuendekwa mwamuzi, hapo njiani fanya bidie kupata nishona, alisige agakuburuta ampa kambiri ya kadi, yule kadi akakutia mikononi muache mnyanya kuli pizza, na yule mnyanya kuli pizza akakutupa gerezani, na kuambia. ウトキウ a ウカムウェイ、ハタウィシエクリパセンティアムウィシュウ。